بسم الله الرحمن الرحیم باب الصحاب القمیص کان احب الثياب الى رسول الله صلى الله علیه و سلم القمیص نبی علیہ الصلات والسلام ته محبوب پجامو کې چې دن اغا کمین دمو چې کړو اچو پاتشه د سراویل بارے کې اختلاف پدی کې د چا ایه نیوستم اګست دې او اګست نه دی خو اګست دې اګست دې خو اختلاف په ذکر کې چې اګست دې او کنه دی کنه خو هغه په دې نرخ کې کړه دې دای ان شاء الله به تو بر درای شي واه هم دا د نړیوال کمیسیون کوپې والی ادارې و حدیث کوم دغه طورا جاما تر جاما ش نه جاما نو با دي چې دنه خو په دای باندې په جواز باندې لکړه ذنحت المتقیل وغيرها داما چې کوم تدبیق کو نامات اوسله حواله درکو د روزه الصالحی دای حواله به درکړي وا پدشه د اولاله اوغو اودارنګ د الناس کې اوغو د مصرانو ذوحت والا ولداوی چې دا کبری روایتو کې زور راغلی دا ار دا هغه چاته چې په مخالفت د سنتو په طریقې سره راغلی چې د سنتو مخالفت کومه بس دغه تقوم لک او د سنتو سره ضد بیا د اولاله باندې کراهت چېن اغا راضي ورنا چې پوله باندې جواز چېن اغا شته د نفس جواز اګد ته تدبیر چې درا کوي بعد دی پا بیان دی صفت د اگدواری د قمیس کی او د نستونی کی لنگ او طرف العمامہ دو پکی چی دن طرف و تحریمی اضبار شیع من ذالک او دا باب دی بیان د حرامواری د روندولو بھی او شید دی که علا سبیل الخیلا او دا رنگ چی دنو خیلا دا تول جایز دی خویالا خیلا خیلا, خیلا دوارا جایز دي خاگی نو دا او دارنګ چې د وکراه تی من غیر خیلا یا خیلا چې باغیر د تکبر نه لړیا مکروه دي او چې سره د تکبر نه نو بیا چې دن دا حرام دي ناجیز دي او کو تکبرم نه او دارنګ چې درس دی دا ها لا وبالقونی ځنه سره یغنه قطع قطع د جنا یاد عذر د وجې بیا دی څنګه <سؤال> بشرب طور باندې سٹاپ او گټه باندې دارنه دا او پای باندې موچان باندې کی دوائی پیتا لګولیدا نو قالی باندې یا پټائرګه نومکه کڅوړه په څاپه راکا تکای چې بې د دې پټ شیلګه او الک بچار می تنګي دغه می تنګي د بیا وګځواد را لګا او ازوریت طبيع المغذورات عام چې تکبر دوجنه حرام چې تکبر نه بغیر د کراحت چې ناراضي او <سؤال> دا کو دو سوا یو سبحقی دا حدیث تیر شیدی حدیث نمبر دے پانچ سو اندیس دوات چملگری دیکی دے خدا پھنز سوا دیبلہ سم نمبر حدیث تیر من جرر صوبہ رو خویالا سوک چخپلہ جامع راکاگی دتا کبر دواجن اللہ مینزور اللہ الی یوم القیامہ الله بوتا د قیامت پر ازبانیو نگوری فقال ابو بکر عبداللہ ابن عبی قحافا یا رسول الله ان ازاری استرخی زمالنګ دې دنه د پکتو ځوانډي کې الا انا تعهدو چې ډېر خیاساتمه نبی رحمت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لستم ميم يفعلوه علی تدا و چاری جدار تکبر دوه چې د نا کوي وایو سبحان الله دې نه جلاونه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا لله يومئذ يومئذ رحمت پر نظر بونه ګوري الله تعالی د قیامت پر ورځا چې راکاږي خپل لگ نه تکبر دوه چې ما اصفل من القابل من الزارف وفی النار دا حدیث در شئر بیا سبحبه رواله دماریکی سیده وانهو دا برنی حدیث در شئر بیا رواله دماریکی ما اصفل من القابل من الزارف وفی النار الکا دا گتونا چه کم شیخ قطشی دلانگنا او دا گتین اخ قطعی نو دغا ضیع چه دینو دا, دا, دا ذکر د جامی دے سدا جامع بور تزین و ذکر دا جامع دے مراتل صاحب دا جامع دے مراتل صاحب دا جامع دے ذکر دا جامع دے و صاحب د جامع دے یا دغا کم زہ تچخکا تشوی دا دغا زہ بدل اپو اور باری سو زہی ناستلہ من دریتا ندی لا یکلمو اللہ و یوم القیامہ قیامت پر از بار اللہ و حسد رحمت تخبری اونکی ولا ینظر علیم ولا یزکیم ولو مضام علیم نموتا اللہ و گنن میں تعریفو درناک دی قالا فقرآہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم صلاف مرارن قالا بزرخاب و خسرو نامراد دی تاوانین دی منم یا رسول اللہ قالا المصبلو المصبلو یو آدے چاہاں المس بیلو زار اوبر ایې راغلی چې لن کته راګاي وال مننا نو بعد نه کوون کې والمونسی اوصللاتته اوویل حاله فيقاذب په د روجن قسم بانې چې دغا خپل دغه راچ کوون کې مبي خورهون کې چې سشي خرې په د روجن قسمونه کوې یممررض الله <الدلومر> نو مع نه بي تلل الله انه یول تللم دوارو کې دایوړ کمېزو او اسوال جدن د اپ هزار او په کمېزو په امامه کې دې کې راضی من جر شي ان خیالا لمن ينظر الله الیه الا قلبت قوت چې له کار قوت قوت شو یا داس باندې نه وي چې د ګوتو د قدرې کته نه دور ګورې کې نو خیر دلته وریا قوت یقنی کانا نو هغه چې د دې دړې په کې د لاس پټې د او پټې لکه دین نه ځکه نه ضرورت نه ورکته نه او جابر ابن سلام قال رأى رجلا يو سري بوليدا يصدر الناس عني شيخ اكبر دغه پري راي نه دزر ايته واپس کېدل لا يقول شر الله صدر و الدبس سي نه مګر اي بده تر واپس کېلو قلتم نه ذا ميدا رسول قالوا الله بدا خدا الله پیغمبر دې قلتم عليك السلام يا رسول الله مرتين عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله تي ياندي کا قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحيه دا خو د مړو تهیه ده کل سلام عیک برهوران چې به خپله وي عل سلام ته المساه دا د مړو چې دنا ته ده د مړو تهیه ده مړو ته خلک وي نو حریز بیره سلاملاو سلام جي کوم حریز راغل دي نو سلام, علیک سلام علیکم دیار قوم المؤمنین الصلو علیه وسلم ویلی وی علی دا علیکم السلام دې دین دا بډو تحیید و سلام علیکم دیار قوم من الیکو علیکم سلام دې چې دا مړو تحیید د بیا خو سلام علیکم دیار قوم مؤمنین او نو پکاره علیکم باقي کول پکاره دې دا مخې کول په کارو په دې ډول عادي اعلان کله تک چې دعا یې باقی کړ د کوم مدعو له بال حدیث کړه کې دې راغلي خبر اورا دوستا السلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام راغله کنه راغله جوړ جيد اصل کې دا دې د عادت خبر وانه نبی اسلام ول عادت ختمه عادت دې دا داو کی کلمو ته حوار کو علیکم به مخکی کو مدعو له به مخکی کو او رس ته دعا کو لنا ودا سی مخوا لقد دی شیرو ن پری بارشتے علیک السلام الله ہی کسب ناسمن و ما شاء ان یترحما علیک السلام الله کسب ناسمن و ما شاء ان یترحما بل علیک السلام من ادیم و بارکات یذ الله یضیکل ادیم الموزتی والسلام علیکم اهل دارک او اهلا دار قوم مومنین او دات حضور لاغلی دی او اکثر دا کلا د خیر دعا نو پای کی دعا وخت کی بهترین امدا دا لک رحمت الله و برکاته علیکم سلام علی مولدا و ای سلام علیکم بما صبرتم او دغه دا کی دا شیری په اثر پدی کیه وا خیر و لمکی کی خیر ورستی ان علیک لعنتی الایذ ان علیک اللعن علی دائره الصرب غضب من الله ز اثر دا ری عادت داو چه اغیبا دغا سویلا دغا عادت ختمورو تار نبی اسلام و تدا سوال ورنه نور کتا علیکم محقی که اگر سلام محقی که دور توری قسر جر تحییه اغا جایز ده و دا دغا بار دغی عادت پا دی باری بناو چه اغیبا چا تخیری کولی نو دغه سو بے کول مورت بے چه دا کون دغا سو بے کول نو عادت والنبی اسلام ختمورو نور جایز روار دیا کوای خوس و لگی داری نامت کاقللتو انا انته رسول الله کاله اه رسول الله الذي <سلام> دا سوابق ظوررم اولو ته ممسله تو هی کې ا هغه دا چې کاره ته تلیب ور پهوتو اوته سوالو ک نکه شفورګ للی بږي در نه و دا سوابقانه تا ته د کاه کار وړې پهته نو به حالک تا دا سوالوو الله به دره افي برند وای كُنْتَ کو ته به ز قفر او فَظَلَّتْ کاه چې ته په خالیزمه عَلَيْكَ فضلله رایرتو کا سلیروه شف دا او ته هووور داعلیک دا پسته کولته ه ایلي یا ه لي یا و ما ته وایي چې ماته سو چتو کا کالا تهصبح نه ولا تهقرن من المعروف شيئا او تهني كهره د شيش په مغانا وانت قالوا دکلما احاكا وانت مبصت مبصت من بده توند وجه حق وجو بل زدا خبره کومه چرور سره خبره کې په چې خور کولاور کېږي هغه تفضل ممبسیت و اغتاستا وجه وتکلای غون تندیبانی ان ذالک بذل معروفی نام دنا معروف ندانې کدا ور فائزار گیلان سپسات پپا اوجت خپل دالنګ با سرتالو زال ترنیم پانډای پوری فاین ابی تفایل الکابیر کدی نه انکار غنو کابیر او پوری کابیر نمخت یا کوی اسبال الازار او زار بچ کذ زوند د ازار نه فاین ان من المخیلا یا مخیلا دی ان الله لا الماخيله الله تکا تکبر نفخ و ان امرن شتا ما کسو ده کذلو کی و اي رکتي غور در کی په و پين چا څه خبروږي به خپش به ما يعلم فيك باحثي تا تعمل و مالمي تا پتاګي نو فلا تعيره بما قال هوږي تو انا غور ما کا باحثي تا معلومي په هر کی فاين ما وبال ذلك عليه اغته انا په غور در کو شر مول وکرو وداري وبال پاغه باد راضي اوته جتنا اخلاص دي وای هو یو سڑی موسکو نصبر ازارو لنگی اخکا تکراؤ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیر صلی اللہ علیہ وسلم تے ادھاب لرشا فتوزہ او دسو کا لرزکا چھئے ان الحسناتی او په موس کې کی داودس بارا خاص راغلی دي چې او دس طرح گناونا چند نام آپ کی گی گناونا سکی گی دوم یو گناو دو گناونا فتوزہ فضابا فتوزہ فضابا فتوزہ سمجا فقال از فال نور جوړیا رسول الله مالله کامرتو تو دمتکتتانو دا ولې تهتهبار بَارْ وي بی دا بیا چپ شود وکو او دس کو او دس کا چپ قال ان نه کان سللي د موکو هو مذبلل ازاره وو او د چې د پران کا تکړ وه اللاان کا تکړ وه ان الله بلوال ته راجل مزبلین اللله تهان نه کوللی موز دغه سړي چې بنج کاته نه <Nee> قبل ای هغه ثواب پینور کی کم ثواب کی بدی باندې حاصلې دل پکار دي حنا کوئی کنه چې نواقید دولت کې حضور د نبوز کی خدایشت چې نبوز ماتونکو د لارښوته د هرې چراغ لې وي دا چې دبر د ابوز بار برکو یا عربستان ته پکې نقصان معلوم یا د اودس کې نقصان یا د اودس د دې لپارهو چې دې کې دینو دا غنا کې چې اغنای چې دغه او د ادبی قبول له مراد لکه حديث کې جرهي چا چې حرام وروډه او صالح رضى الله قبلي کنا نو مطلب پدې چې کوم ثواب په لایې د پکار دې هغه ثواب چې دن اونه ملایې نو چې هغه ثواب پې نه ملایې دا مست مسلمو صلی الله عليه وسلم ورپاره چې ثواب پې نه ملایې شي کا بشری التغلیبی قال اخبرني ابي وكان جريذا لي ابي درداس وې زماتلار ما ته وي بشری او دبا ناسو داو درداس او رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدی مشکیوں صدر ردن بیستان دا اصحابون ایو قارلو صلی اللہ علیہ وسلم وقان رجل من متوحد اندائیو صدر رجل جزان لبا و سیدو قل ما اجالی سننا در کمبر خلق سرکی نافس انما او صلاة دے موسکون کے فائدہ پراغا انچی کارا فارق بجی او تذبیحن بیان سبحان اللہ وی انکیو حمل مبالغتن دیخوا اللہ اکبر و انکیو حد تایاتی آلو تردی پور چکورتا برا لے فمر را بینا ویزمات لاروی چی ورز پر ممتنی دو ورحنو این دا بی دردار نون دا بی دردار سیب سرناستو فقال لو ابو دردار بی دردار سیب کلمة تن تن فونا را تضر رک سخور را توقع چی فائدت نظر کی او در نظر کی کانا طرفا اور چمون لا فائدہ راغی او تعالی ضرر راغی قالا او ته خبر اوغی با رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریاتن نبی اسلام څخه کسان دي غریو په اغرالا اسری بجاره ظلمن رادی اسری دین په مجلس چې ییجیستی رسول الله فادی کی راستو جیوې تامو کې راستا باندې کې جناص فقال رجل لا جنب به نو درې وس تامو کې راستو نو مګری ته و چې د خواګې لو را ایتنا که تامل درې انل تقر کله چې مخوف نحن والعدو من فحمل فلان فلان کې حملو او وصاړه لای زینن باصله فقال تصحنني <سؤال> کی څه وَأَنَا الْغُلَامُ الْغَفَاءُ غِفَارِي ذَلَكِمَ دَغِفَارِ قَبِلِينَهِمَا كيف ترابي قولي دي او ان او صحابي دي سوري بلتاوي ستار دوب دي بينا باراق صفت وانا دا اجر بي سيئك انا دور نغيه وكراسي نغيه وكرا لك داري في غضا نقال اوه ما قرأو الا قد بطل اجر ويز ما تغدان اجر اسا شو باطل شو وشو اجر اسا شو دبل چړی واره در نه غوینه اسپاګنيشته او ماشاءالله دا یو مجاهد چدنه دی بل ملګری توه دې نبی صاحب مجلس کې ودا اوس دې ملګری هغه وال حضرت لازمي گزارو ته هغلاو ته وې تلګي دې لازم گزارو وره دلته سرهبل سره را نیول وکړ واقع دې اوس کې دا پیار او پیړندنه نن هم به د بله راستو گزار به ورکاو وانه د تلګي دې لاس گزار باسو ته خل دا ثاناږي راج شو اچا والی تاګي والی ال سره لګایو واه اب سره و زبدو فنن او څو گذار دور کوم او ګنوم به لابل شې راځتو اوی ته لاجبه لابل هیوا او ما نه نبی یوسف دا ماجره راغل لال ته جهاد کی نو دوک مجلس کی بلګر تو جدي سری بارګه استاد غلوی اجری باطل بلوي نه نه اجری باطل نبی اسلام خبر اوصف اسلام محمد رسول الله کی صلی الله علیه وسلم فتوہ درستری صحیح وا فتوہ درست صحیح وا اجر نه باطل نبی اسلام سبحان الله فتنہ دا دوار 15 هتا سمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال صبحان الله لا بغta و جارایحمده با ن د جوی د اجرو میلاشي تعریب موی فر توبد در دهه یا ب دردانو وری سر ب کو ودی خوشحاله شو و جالهر فور او شوور شو چې شو سر پرور کو دغهویال پرووالو که بسک منو سره. اینه سره ورالو وی او کو یقول وت انت سمعت ذلك من الرسول الله انت سمعت من فما يقول نعم فما زال يعيد عليه اني اني لا اقول و إذ ما طاروجي زده شويه كليا بركن على ركبتي تب وجه خپي په زغللو کیني پیر شو خلاص عطا ګرا دا په دته پلاس څنګه څنګه کوي ګره ویه سره د سپیره خپل دا دی ابو درداس مناسب مجلس کې تپوس ته قودا غل نو غوځي دا خبرونه د تا دې ویل خبرونه او دې نه او دې نه او دې نه او دې نه سروم یې غېدو تبو چې بڅم د خوشاله د پدې زنګون او خوشاله دې او ته تا ویل رښتیا ای خو په پښتو کې به نه شته ویا نه خبره ور دي دي طريقې سره دای اغه کېږي ته طبیعت کومې داسې خوشاله او نيغه دو چې حدا تا ته خپل اوريدي لږه ځي ضرورو پاتې نور الله ده کافيرو نفسي لکه بهادرې کول بل بل روور ضروره ده طاره وې يو يو بره ما بابا نظر لا دي بالکل صحیح ده دا په مقابل ته سخته نه استوا چې نه تا د دې مهرباني په جېټ کې ګرځومای دې لپاره به دی وای په اساس چې وېش کې اوریدل دا نه تاسو مو رییساره باندې غړي به ودو جراباته تاسو ته وروي دور نا تاسو مقابل تبزر چې کته خبره نه دا حدیث دا د دې لپاره نارادار دې نه کومای او ایل کنم دیماری او دردیو کب لگو های های های های او کارمز کتر رو دی کنید آجرکی دیو اه تشویر کنید او اتشویر کنیدیو کنید یا رجی موان کنید او دردیو کنید او دردیو کنید فمر ربینا یو من بل استریدا فقال رمدا بل دې مرز بیا دې کلمه تن تن په اوناره ته زور لو به وته وي قال لنا رسول الله المنج قال الخيل خرج كون کې په اخبار قل باصيت يدو بالصدقه لك لاك لاون کې په صدقه باندې بندي نه پختر صلي باندې خرچه کول له جهاد اصبر الداس سګلات چې ګراو کړ دې بندي سممار ربنا یومن آخر فترلو عبود دردار زغز میری ده کلمتا تنفعنا را تضرر قال رسول اللہ نیم الرجل خورایم الاسدی لا ابو یحییٰ پونیو خورایم الاسدی سخصاری ده خلو را تول جمع تیه کدا جمع او دنو ما جمع دیر او جمعو وفره دیده پوری لما دیده پوری جمعوی دیده پوری خدا جمعوی دیده پوری خدا جمعوی رکعتا شوا این وقتی دیده نو و اذاري اضعاری او دایا نویش دا لنگو نیوگو چو دا فبنا خوریم قوریم خبر ورسیدا فا عجلا تلوانی وقدا وقاقا شفرتا وی نسلا چارا فقطا بیا جمعوی الى اوزنی تا دروغونو پوری اگر جمعوی جمعوی دا کار پرلا پا چارا باری ورفا اذا رو الان صافی صات او لنگی پورتا کو ترسپوری ترنی می پاندائی پوری الان صافی صاحب صات او صحابیوں کننننی اداریو کس اوڑے دخو یا را جمعی دی روگدہ دو صحابی پینسیٹکن راکھا نو اگا بس ذری چوارا وصلہ را برابر کنو انتا ہے جیسا نداؤں دا پینسیب جمعینا برابر کنو و س م را بنا او منناغه فقا او در دا سرورم دلل دی کمهتن لا په قال تظو حاله سیت رسول الله صل درسله کوو ان کومقامونونه تاسو تونون کې یا راخوا کوم فرورون ته په سې ورې جوی برابر کی وواې ی باسه کوم او تاسوپل لبات برابرې حتا تهتكونوکان ده کوم مشاه داسې چې دا تاسو داسې لکه تاسو چې حاللی په ن خ ش لې تاسو ډ لکوي چې فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ اللَّهُ تَعَالَى بدصورت نه خوخي ولا تفحش او تکللب سره بدصورت دي کوونکي اچھا بھائی بدصورت آ الله بند چې ته زار خفت تکای نه ښکل دي بد دی کار الله وخت جماعت جمیل دي جماعت واهي زانه دي کوڅه جو او مو لکه د لکزر جو بوتي نه ګیر زره چرګې دغه خدای دې خار کا چېر یا ته څه کوي تاسو درګه ګوټی وینټر چا به دیږي چا به ابرې ته تاسو په دار اوسته یو تاسو چې شي نورګې نه یې بارا تھا چا به دیږي چې شی لاګري چا به دیږي چې شی ابر مېوري دغه تاسې دایم ګوښللو دغه کته کوکه دیږي صرف دغه یو کار خو دی مه در زره پسر کی ودیه کی با نون بری کی جانا سو شیرواروس ال طاحش والمتفح اس کي اوس بي بيج دي طرف له ګور را ګور بي پیغام کې دېس نه بي بي دي لاري بت سوره تا وکم الله ما خفید الله خو سوره ولا خف کی ځان خست برابر ثابت ټنګ برابر ثابت له او بل کې دې نه څه دا متفحش قصدا عمدن ځار دي ثرواني جوړيږي وي دا رب پای دا الله تعالی نووي ازرة المصة واللة لل الحالتي د مسلمان د ازار كيفف کفیت او هي ال ننس <سؤال> ب ساة لل یعنی حالت <سؤال> د ازار د بد ولاله <سؤال> حرج او لا جنا حقي م بين و بين القاب چې د ننس او د کعبین تر من نسکی نو خیررد فما كان اسپله منقابلاب په و فينا رومن جر ازاره او بطراً لم مننظر الله إلي الله دغور هو استرخى رضوان عليه هو قال يا عبد الله ارفع اداره كفاره اداره لن ديورت كفاره قال زيد نور ثوا كفذت فما زدت اتحرى بعض ما بردي خبره استفض ذي خيار بذلك فقال بعض القوم الى ان فقال الى ارثات الثاقل ارثا بالثاقل ني باندي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاراته مصوبه ويلا سوف تراكا جاء جاءتا قبرد و جر لم ينظر الله إليه اللّا و تنبور يوم القيامة فقالت ام سلمة ام سلمهوی فا كيف تصنع النصاب بذيولي ان داخل داخل <مثل> داخل للمن و سرسكي للمن فلسلم للمن بجانا للمن بجانا للمن بجانا قال يرخين الشبر و انتظر للمن لش بكتا للمن ما شاء الله سمد ابغانوشكم كمي اختعاء بجمسلمانا برابر دي دا اوس زمون دینر کې یو لید دا څخه تا کې بالکل دي راغتا رسیدل کا شراکت قدم وکي ته دي عادی ده پوری کنه باندې وای سم زبردست کمی شي پکی پټه ورته وي موږ غوډې چې لیدا فلزره د خپل دالانو د محرمه اضافه کوي څنګه نيته ولا خاور فلزو بوللي دا پټه ورته وي الله والسلام علیکم دغه هر هغه ته ور شو دي چې سوايا بلک لاس په دا ورو ورو پریدي اوازمون اوال الخوان بترتیناها دوال ieقانی مویلتی لو کنیدTalk اود ایتِ veterانا جمال، ا Aguu بー ایتِ راقی فا يلعبينه زراع و پاتین کوشد و كنان ، لاتت ایج وبتر آشائی و ایتا ان است کشف حلونهی قال اوها، فا يد یعبخینه زراع ی работی، یا اس اردان اب کیا زراع ای UH! انت voltar فقط دن نو د دا عام قضیست دغه بهدینه یو لیش نابلې ګرابري او دا به کار کې وی زراعت چې واګه جکتا د اړې پټې وکړه کاړه دا گیټې د گیټې بې پټې دا د د دې د تېریه پاسو دایته نن دا به کېږي